Feminismoak egiten gaitu herri, gohputzak lujaldeak eta erakundeak, lehema horren pean antolatzen du Euskal Herriko Bilgune feministak gogo eta egun bat, ekainaren iru hontan bai honako zizpa gaztetxean eta hor mintzalarien artean, jule goiko txazo izan entzira goizontako gure gomita egunaan. Egunon. Feminismoaren uh, pentsalari bat, femismoa eta politika aztertzen uh, dituzuna, uh, universitateko erakas lezira. Ere bai, estatuaren kritika feminismotik, oradu izena, zure hitzak zeak, zer da estatuaren kritika feminismotik, uh, kritika ez-feministari komparatu zer galdatzen da? Horre esan nahi da, eh, azkenean, bueno, estatuaren inguruko eh, teoriak eta proposamenak izan direla eh, oroar, bueno, guztia bezala, gizonen gandik, gizonek egina, eta, eta ez dakarrik hori hori ez da, horren garantitxoa, ez tiketan nahiko ikustegi patriarkalak izan direla, ez? Eta orduan duan, eh, hemen kritika jartzen da, baina, bueno, da, esango genuke, feminismotik estatuaren aldeko eh, proposamen bat, eta estatuaren aldeko, eh, bai, esango genuke, bueno, ba, joera hori eh, zabaltzearena. Ez? Hau da, asko dago egiteko, asko dago pentsatzeko estatuaren inguruan, ze esan moduan ba, bai liberalismoak, bai anarkismoak, bai komunismoak, e, ideologian agusiek esango genuke bueno, estatuaren e, inguruan zuten itxura, edo esango genuke e, itxura baino, e, bai iritzia bainaiko e, kaskarra izan dela. Zetan nik horri estatu fobia patriarkala e, deitzen diot, eta horban, hor, e, itzaldian, helburua da piskata saltzea nola ulertu da norain arte, E, estatua e, nola ulertu beharko genuken edo hor bentsat proposamen bat egin eta e, aztimarratu zegarrantzitsua da estatua alegria egitura publikoak emakumeen alduntzerako Estatufobia haipatzen duzu e, e, patriarkala gainera? zertan e, patriarkalismoa joiten da estatuaren kontra Eh, ez, kontua da, a berre, gure zientzia guztiat, filosofia, zientzia politikoa, zientzia soziala, koroar, bueno, ose, tanoski naturalak, biologia eta dana, patriarkalak direla. Esa nahez ez dira feministak. Eta, bueno, e, gure ikuskuntuketik edo feminista zea edo patriarkala zea. Osa, da gor e, da edo eskuman esku koa izatea bezala. Orduan hor, e, proposamen guztia, prinzipioz, patriarkalak izan dira. Esa nahez, normaltasunan, hau jasotzen ditugun, e, bai ikastolan bai unibertsitatean bai prentxan, edo non jasotzen ditugun... E, Esango genuke proposammenak estatuaren inguruan edo kritikak babeti patriarkalak dira, eta zenzu horretan estatuari nahiko fobia eh, handia eedup izanzaio hau da bai marxismoan, bai liberalismoan errazi desreengatik. E, esana ez bai eskuman, bai eskuinean estatuari, etzaiola e, inolako e, alabantzarrik e, egiten ez, eta orduan e, horregatik jartzen da feminismotik hau da emakume bezala eta patriarkatuaren eh patriarkatuaren sistemaren kontzientzia hori ukita e, nola aldatzen dan azkenean estatuarekiko ikuspegia, eh ze eh azken hamar gehien ahaldun du dutusten egiturak emakumei dagokionez kionez, hau da emakumeen, ba, kapital, kultural, ekonomiko eta soziala ahunditu da zer dela eta batetik mobilizazioa dela eta eta bestetik estatuari esker, hau da estatuak eginduena azkena markadetan da emakumeek musutruk egiten zutena bere gainartu bai, hau da, zaintza urtsundegiak egoitzak zarrentzako eguneko zentruak eta abarretaba, bez? Eta hor hor, kau Feminismotik egiten baldin bada kritika egiten baldin bada analisi bat, orduan duan ondorioak oso desberdinak dira eta oso desberdinak dira esan nahi, alderatzen baldin badegu esan moduan ba ezkerretik egonda nikuspegiarekin eta bai eskumatik eukiduten nikuspegiarekin. Hau da, neoliberalismoak edo liberalismoak oroar nahi duena da estatua gutxitu eta albada kendu. Eta ezkerretik, eh, bueno, artza marlima honetan kasunetan eh, joera marxista edo, bueno, inkluso sozialista, sozialismoa beste gauza bera, baina marxismo eta komunismoak ere estatua eh, etzai guztatzen ze E, argubiatzen dute dala burguesiaren, e, edo, esan logonuk, edo tresna, ezta? Orduan, bai alde batetik, bai bestetik, beti estatuari eukizaio, ba, ba, bueno, gorrotoa, edo fobia, edo danan alakoa, ez? Eta orduan, hemen pixka da estatuaren defentsia egitea, eta batez ere e, analizi guztiori fintzea. ez? Estatu mota deserreina asko daude, eta estatu azkenean gizartearen araberakoa, da, herriaren araberakoa, eta estatua baldin badaba, berdin zait, xenofoboa, edo patriarkala, edo seksista, edo kapitalista, da, e, ezkenean, bueno, herriaren konfigurazio batengatik. gatzik. Eh? Egan nahi du, e, nunbait, feminismoaren aldera joanen diren haitzinabendu guztiak, pasatuko direla, ba, politikaren eskutik, nunbait? Homba, e, feminismoa politikoa da. E, eta politikaz e, egin behar badaz, azkenean mugimendu politiko batez arigea eta pentsamendu korronte e, bat ere e, eta orduan e, noski or, eta guztia politikatik pasa behar baizik, eta guztia politizatzeko asmoa dago eta nire hor erdigunean estatua jarri behar dago behar da zergatik azkenean egitura publikoen inguruan ari realako eta emakumeak e, izanik, zango genuke e, e, populazioaren erdia Kao, ba, oso garrantzitsua da jakirik nola birrsortzen dan populazio hori, Eta orduan ze leku daukaten hor egitura komunek edo egitura publikoek alegia pribatuak ez direnak eta hor kontuan hartuta azkenean politika edo politizazioa privatizazioaren kontrako joera dela. eta are gehiago normalean eh, esku pribatu hoiek eh, gizonak izaten dira bai da beratzenan munduan gizonak dira bankuak eh, gobernatzen dituztenak eh, edabideak eta abar eta abar eta orduan hor erlazio sustena dago izango genuke, ke bai feminismoaren bai politikaren eta politizazioaren eta bai egitura publikoen artean Eta bururaino joa magira, estatu feminista bat, zer gilitzateke, zer luke estatu feminista batek? Hor, ba, e, bueno, proposantzen da, estatu gintza, gehiago, estatu gintza feminista, ze zentzutan. Ba, bueno, Arri usteko gaur egungo estatuak patriarkala direla eta demokrazia, zentzuanetan e, demokrazia patriarkala dela eta orduan e, despatriarkalizazio eh bat egon beharko duela alegia lortzeko e, benetazko demokrazia hori gustiontzako demokrazia ezotaruanor feminista jartzen da e, azpimarratzeko hori orain da ukaguna patriarkala dela eta claro esaten estanez askotan, demokrazia zitzegiten da, mena, demokrazia patriarkalaz ez dezu entzungo. Zergatik, patriarkatuaren izen hori, eskutatu editen dalako sistematikoki. Ez eta ordan, estatus feminista zaterakoan, hor, azpimarratzen da, hain zuzen ere hori. Piskat, em, sakonduz, hor, bai jartzen dira, bueno, or, nik deseluego nindituan proposamenetan, hainbat puntu nagusi, e, eta hainbat helburu eta estrategia lortzeko Estatu gintza feminista hori, eta despatriarkalizazio prozesu bat. ez Eta orduan hor, pues, e, proposatzen dira, gauzten artean bat da adibidez kontratu soziala apurtzearena, kontratu soziala oso bueno, e, argudio eta kontzeptu ezaguna da zientzia politikoetan, eta arduan hor, bueno, e, apurtu beharreko kontratu badala esaten da, eta jakintza berriak e, asmatu behar direla, alegia orain egunnean ezkuntza sisteman eta universitatea barne ematen den guztia patriarkala da, baina esan gabe, eta arduan guzti hori e, ere apurtu edo bientzat e, birpentsatu behar dela, Eta bueno, horrelako hainbat eta hainbat helburu eh, eta estrategia jartzen dira, eh, azkenetariko bat da adibidez emakumeak gobernatu behar dutela, azken finean e, despatriarkalizazion hori e, lortzeko, eta bestetik emakumeek betoa eduki behar dutela hor daudelneko guztietan, ez alegia erabaki behar dute, Zde, arazoa da emakumeek ez dutela erabakitzen oza, sea, ez patronalean, ez sindikatuetan ez e, esan bestela lehen, ba, edabideetan, medio handietan korporazioetan, en fine, erakunde publikoetan eta bar, ez, eta duan e, bueno, piskator jartzen direnak e, dira estrategia batzuk, eta gero hainbat eta hainbat galdera, ere egiten dira bueno, pentsatzeko Ez, estatu gintza femininista hori zertan datzan, ez, hainbat eta hainbat galderasena, eta sozioekonomiko, kulturalak, eta bar, familiaren ingurukoak, e, politika publikoen ingurukoak, eta, eta bar. E, maila, teorikotik, pratikora pasatzeko, ikusten dituzu munduan antzea, edo piskabat, zentzu oktan, zentzu oktarat joaiten diren adibide batzu, edo? Hombre, eh, horrela, estatua gintza feminista, ez da horrela, eh, inyun planteatu, bueno, hazteko normalean gehienek estatua dutelako. <laughs> eta horba, hori ere da, Euskal Herriko berezintasun bat, mm. ez, hau da, estatua eraikitzen ari baldin bagea, bueno, bat, estatua feminista izan da dilla, ez, eh? orduan hor, eh, bueno, proposamen batzuk badaude, nosti orain, katalunian hortan da bintzatela, eskozian ere, eh, baina gero, herrialde eh, esango genuke, oza, estatua duten herrialdeetan eta adinei zaren piskan mende Beste era erabatera egiten da, edo egiten ari da, esango genuke despatriarkalizazio mugimendu hori, ez? Eta, bueno, hor daukago adibidez bat batuak, ez? E, nun feminista liberalek, ba, handia daukaten, eta hor, ba, bueno, botereguneak lortzean jartzen dute haien helburua, bai, hau da, medioak, baizinea, bai, erakundeak gobernatzean jartzen dute batez ere ardatza, E, gero esan bezala e, ba, Britania ondian ere hor e, bueno, segun e, nunkokatzen dira, ne? zauda, girez, feminismo antisisteman edo kaleko feminismo horretan ere, e, bueno, ematen ari dira espazio asko politikaren eta erakundeen inguruan pentsatzeko, ze erakundeena izan da esatu abezela. E, bueno, nahiko, e, esan gogen nuke arrotza izan gai bat, feminismoaren zako eta oroar e, bueno, kaleko mugimenduen zako. Eta, bueno, pixkanak aia e, sartzen ari dira esango genuke agendan zergatik, bueno, pues, konturatzen gehalako horregatik haude ere itugarren olatuan, hau da, olatuak bueno, ba, gertatzen dira herrialde desberdinetan eta normalean gai berdinen inguruan, ez? Eta horban, globalizazioarekin, hau da, privatizazio eh, eh, azken urtetan bizi degun privatizazioenekin, ba, bueno, ikusten ari da beharra eh, erakundeen eta publiko haren inguruan, hau da, aman komuna den horren inguruko gara. Eh, E Pro ba, proposamen berriak behar direla, ezta duan, bueno, e, Geroz eta gehi abalduko da gai hau, e, ekonomia soz, e, feministarekin i ari den moduan, ez ta? orain e, eta horrek zaneta so, zuzena du, bakrisiarekin, ez? Orduan, e, bai ekonomia berria do sozioekonomia berria eh eta proposatzerakoan, claro, naitan hoiz ere erakundetze forma berriak sartu behar dituzu eta alderantziz, ez? Eta orduan, bueno, gai hauek geroz eta gero eta geillo agertuko dira ikusi egun moduan azken irurtetan, urteetan, ba, geroz eta argitalpen gehiago daude, eh e, saio gehiago formakuntza eta eta gusti hori, ez? Orduan ikusi zera uzabaltzen joko dala. Aipatu dituzun adibiditarik eh, bi, eh, Katalunia eta Eskozia, behar, ez dira hain kasualitatezkoak. Eh, euskal egian eh, feminista isaiteak, ze segida logiko bat du, nomait euskal estatu baten aldekoa isaitea, miskat o, lotura bat ikusten duzu? Bueno, logikoaz esan ezu, berezkoa. Bai, pensak era feminista batetik giten dela, gero, estatu baten behaga, euskal estatu baten behagaren e, ideia berez. Bueno, ez du zertan... Hori, segun eta ze, haura, e, baldin mazea, feminista independentista, bai, baina hemen ere euskal erdian badago feminista asko estana independentista, eta igual e, gehiago identifikatzen dana ba, Espainiarekin esango genukez, eta hori errealitate bada, eta hori ere badago. Orduan, nikor niko hor logika, berezko logikarik ez dut ikusten, e, ze berezko logikarietan normalean este, este sinisten, eraiki egin behar dira orduan, e, helburua da dakeroz eta e, feminista gehiago konbentzitzea estatua behar degula, e, eta, bueno, eta alderantziz, ez, eta e, estatua duten hoiek ba, konbentzitzea e, estatua aldatu dezaten, esango genuke, ez? Baina, bueno, nik berezko logikak eta hoietan e, ez dezin izten, ez? Azkenean konbentzitzean datza e, politika, eta, bueno, bageraz eta jende gehiago konbentzitu, askotan badirudi logika natural badagoela, baina ez zertan, ez Hau da, askotan esaten dan moduan ere euskerarekin eta feminismoarekin, da, ba, hombre, izan zaitezke euskalduna eta feminista ez, ez? de hecho, hemen e, gehiagoa euskalduna, oza, euskaldunen artean gehiagoa eta feminista, orduan, bueno, or, berezko logikak ez daude, eta jendeak konbentzitu egin behar da. Ez, ekainaren, iruan, feminismoak egiten gaitu erri, gorputzak, lujaldeak eta erakundeak, beraz, horren inguruko bat izanen da, berbara, bukatu aitzin, eta zinaz gure urbil-urbilera ginez. Ipare Euskal Eriko elkargo berriak, adibide txaga eman du, a, aurten, e, emazteak a, junt guti dira botere eta erabakitze postuetan, Ore, ez ta nola astegitzen duzu gibela pauso bat bezala, atzera pauso bat bezala? Bueno, horuarik horri e, buruz ezbet giegitze egin nahi ze hor etorriko dira eh bueno, hongo dira hori Parraldeko eh elkarte feminista zainan, ied, de Berdian buruz zehazki hitz egin dute hor Claire Lata, lata, lata eh e, e, bueno, nic francesa hasta aquí tenía la taille de eta orduan eh hauek fiskat eh bueno, jarri gutemai ganean zer gertatu dan eta zenolako eh bueno, eh etorrizunari begira zenolako pausuak e, eta neurriak hartu behar diran hori baiesan eh bueno, eh guztian bez Lauda, politikan oroar eta eta gizartearen eraldakuntzan, bueno, ba, eremu mugatzoetan atzera pausoak ematen dira, eta beste ere mugatzoetan aurrera pausoak. Ez ta o sea, gor e, bat bat egiteko modurik. Ez? Baina, baina bueno, nigu zet oroar, a ber, eta hirugarren alatu feministan gau den enean, bueno, e, aurrera pauso asko ematenari direla, baina hori bai, borrokatzen den enean, borrokatzen ez den lekuetan atzera pausoak daude. Hori dudarik ez dago. Ara, gai hori eta zinteresatua denak beraz itzordua du, jakin berdela izena eman bilgune feministaren webgunean, Jule goiko txea zure ani izan entzira, esker gurekin izanik, goizuntan eta besaldi bat ahte. Mi esker zuek.